Раптово я відчув нудоту. Взяти гроші у цього чоловіка, який нічим не кращий за тих з підвалу, гроші зароблені на наркотиках і крові,